אוקיי, okay, אז אנחנו ממשיכים בסדרה של השיעורים שלנו בפרקים 51 עד 53. היום אנחנו כבר בחלק הרביעי של השיעורים האלה, והחלק הזה בעצם יהיה רובו, או יותר נכון כולו, יהיה על פרק 53. פרק 53 בישעיהו, שזה כמובן אחד הפרקים המפורסמים ביותר, שאנחנו יודעים שמדבר על ישוע המשיח ומראה אותו בצורה כל כך יפה וברורה יותר מכל נבואה אחרת אנחנו קראנו אותו המון פעמים השאלה היא כזאת אני רוצה לשאול אתכם אתם חושבים שאפשר עוד ללמוד משהו מפרק חמישים ושלוש אני טוען שכן ובכל פעם שאנחנו פותחים את דבר אלוהים אלוהים יכול להדריך אותנו לעוד אמיתות שקשורות אה, לנבואה של ישעיהו חמישים ושלוש. אה, התשובה היא שאנחנו יכולים אה, להמשיך לחפור, לחפור לעומק ולגלות יחד עוד כמה דברים שהראו לנו את הנבואה הזאת באור בהיר יותר. קודם שמעתי את טניה ויולנדה מדברות שהשפה של ישעיהו היא מאוד מאוד לא אה, קלה. שפה קשה, פיוטית, שלא מדברים אותה היום, אבל למרות זאת, בעזרת השם אנחנו נגלה את זה ותוכלו להשתמש קצת בעברית שלי כדי לגלות עוד כמה דברים. אנחנו מאמינים שהפרק, כמו שאמרנו, מדבר על ישוע המשיח, אבל ביהדות המודרנית מעדיפים לקבל דווקא את הפירוש שהפרק הזה לא מדבר על משיח, אלא הוא מדבר על עם ישראל. ומי שמדבר בעצם, זה לא ישעיהו, אלא מי שמדבר באופן מאוד מוזר, אני לא יודע איך הם הגיעו למסקנה הזאת, אבל שהגויים הם אלו שמדברים מפסוק 1 עד 9, בפרק 53. מי אלו הגויים? כל מי שהוא איננו מעם ישראל, בעצם... מדבר בפסוקים האלה. מי האמין לשמועתנו? לא ישעיהו אומר את זה, לא עם ישראל אומר את זה, אלא הגויים דווקא אומרים את זה, לפי מה שעם ישראל אה, היום אה, מקבל את האינפורמציה. הפרק הזה... כן, כן, כן. הפרק הזה, שלום יורם, ערב טוב, טוב לראות אותך. הפרק הזה... נקרא הפרק האסור, הוא לא נקרא הפרק האסור ביהדות, שלא תבינו לא נכון. מי שקרא לו הפרק האסור זה דווקא המשיחים. המשיחים החליטו לקרוא לו הפרק האסור, עכשיו אתם יודעים למה? מכיוון שבעבר, לפני כ כמאתיים שנה או משהו כזה, הפרק הזה היה כלול בהפטרות. מה זה נקרא הפטרות? בכל שבת קוראים קטע קצר גם מהנביאים. לא קוראים רק את התורה, אלא אחרי שגומרים לקרוא את התורה, קוראים את ההפטרה. וההפטרה היא בעצם חלק מהנביאים. אז בעבר היו קוראים את, את הפרק הזה, ואחרי שהמשיחים החליטו שהפרק מדבר על ישוע, והתחילו לדבר על זה, אז הורידו מבתי הכנסת את הפרק הזה מההפטרות. אוקיי? מדובר פה על פרק חמישים ושלוש. Uh, כשאנחנו מדברים על uh, uh, הפרק הזה, על חמישים ושלוש, uh, הרבה אנשים חושבים שמה שהיום מאמינים תמיד זה היה ככה, אבל uh, הפרק הזה קיבל פירוש חדש יחסית, כמובן לפני אלף שנה, מרש"י. Mm -hmm. הוא היה הראשון שהחליט לשנות את הפירוש שהיה לפניו. הרבנים שהיו לפני רש"י, גם בספרי הזוהר, גם בקבלה וגם בתלמוד ובמשנה, תמיד לקחו את הפרק הזה שמדבר על מי? על המשיח. תמיד הפרק הזה דיבר על המשיח בעיני הרבנים, אבל הגיע רש"י והוא החליט לשנות את הפירוש הזה, שהפרק בעצם לא מדבר על המשיח אלא על עם ישראל, ובתקופה שלו התנגדו לו הרבה מאוד לפירוש הזה, במיוחד הרמב״ם בכבודו ובעצמו התנגד לפירוש ואמר שזה לא הפירוש הנכון, והפירוש הנכון שזה כן מדבר על המשיח. אז היום אם באים אנשים ואומרים לכם תשמעו מדבר על עם ישראל, תגידו שזה לא ממש מדויק, כי בעבר הרבנים שלפני רש"י הם קיבלו שהפרק הזה מדבר על המשיח ולא מדבר על עם ישראל <תוכל> Uh, כן, אבל הם לא רוצים לקבל את זה, לכן הם uh, משנים את זה שזה הפירוש. אבל אנחנו נראה את זה עכשיו בצורה ברורה, מדוע זה לא יכול להיות על עם ישראל. Uh, אחת הטענות של אלו שאינם מאמינים שישוע הגשים את הנבואה הזאת, שהוא לא מתאים, הוא לא מתאים uh, לנבואות מהרבה סיבות. בואו ניקח לדוגמה את פסוק שתיים, ישעיהו אחד uh, ושתיים. Uh, בפסוק הזה כתוב שבעצם אה, העם לא ראה בו מישהו מושך או מישהו שצריך ללכת אחריו אז האם ישוע הוא דמות שאנשים אהבו? מה דעתכם? לא, אוקיי. לא, לא אוקיי ואם הם אהבו, מה זאת אומרת לא אהבו? כל האנשים לא אהבו אותו? היו אנשים בעם שאהבו או כולם שנאו אותו? כן, הם היו, הם היו. אוקיי, אוקיי, הלכו אוקיי. אז הלכו אחריו? אוקיי. אז ברור שהלכו אחריו תשימו לב, אני רציתי לתת לכם כמה מקומות, מה שכתוב שאנשים כן הלכו אחריו. במתי ארבע, עשרים וחמש עשרים וארבע, כתוב ויצא שמעו בכל ארץ סוריה. וילכו אחריו המונים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ומיהודה ומעבר לירדן. כתוב במתי שמונה אחד, וירד מן ההר וילך אחריו המון עם ויאספו רבים מהרה עד אפס מקום לעמוד אף מחוץ לפתח, אנשים עמדו מחוץ לבית כי לא היה מקום בתוך הבית עם ה... אם אתה מראה את הארבעה, חמישה פסוקים האחרונים האלה לישראלים, הוא לא יסתכל על זה בכלל. לא, לא, לא, אני לא מדבר על מה שיסתכל. אני רוצה להראות לישראלים. אז אין ברירה, אנחנו לא יכולים להראות את ישוע בלי להראות את מה שהוא עשה. אנחנו טוענים, אתה כן יכול. אני לא יכול לבוא לו ממתי, ואני לא יכול לבוא לו ממתי, ובעצם עובדה שאני הבנתי את הספר הזה, הוא מבין אותך יורא. אין בעיה, אני מבין אותך, אבל אתה לא יכול להוכיח לו את ישוע, אם הוא לא רוצה שאתה תוכיח לו, וזה משהו אחר, זה לא קשור, זה לא קשור לברית החדשה. אבל אם הוא רוצה את המקור הכי ברור שאפשר להראות את ישוע, אין לו ברירה, הוא חייב ללכת לברית החדשה. דרך אגב, לא רק הוא הולך. גם דתיים הולכים לברית החדשה, כדי להוכיח לך שמה שכתוב שם זה לא באמת מתאים ל... אתה יודע, זה בלתי. ל... נכון. זו... זו... חומת ההוכחה היא עליי, כלפי, אין בעיה. לבאת, נכון מאוד. אבל אנחנו לא יכולים להביא מקור אחר כדי להראות להם את, זה, את, זה, את זה. זה. זה. אבל כאן אנחנו יכולים לראות שבאמת רבים הלכו אחריו. השאלה היא, מדוע בעצם כל כך הרבה אנשים נמשכו לישוע? תשימו לב עכשיו פה בואו נשים לב לפה, uh, כתוב לא תואר לו לא, ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו. <אז> כאן מדובר רק, אך ורק, על המראה החיצוני של ישוע, <אז> הוויזואלי. <אז> זאת אומרת, מבחינה ויזואלית, ישוע לא התאים לציפיות של העם למישהו שאמור לגאול אותם. כנראה שישוע מבחינה ויזואלית לא היה איזשהו מנהיג שנראה עם סמכות גדולה. מה היה בעצם כשאנשים הלכו אחריו ונמשכו, המונים הלכו אחריו? לא איך הוא היה נראה, אלא מה הוא אמר. מה הוא אמר, בדיוק. הוא מה הוא אמר ומה הוא עשה, נכון מאוד. זאת הייתה הסיבה מדוע המונים הלכו אחריו. ולכן אנחנו רואים את זה כאן שבעצם העניין של להגיד שישוע... Uh, בעצם היה uh, מישהו שהלכו אחריו uh, הרבה, ולכן uh, אם הלכו אחריו הרבה אז זה לא מתאים לפסוק שתיים, אנשים דתיים באים ואומרים זה לא מתאים, כי איך זה יכול להיות שהלכו אחריו הוא לא נראה ככה? מכיוון שאנחנו יודעים את זה. זאת לא הייתה הסיבה שהם הלכו אחריו, לא בגלל איך שהוא היה נראה, אלא בגלל מה שהוא עשה ואמר. כן, אבל ואמר. ה... הספר, ספים, ו... וכל מיני פסלים עם עניינים שעושים על ישוע, לא מרים אותו בצורה כזאת. בטח שלא, נכון? הוא הוא לא אבל זה בדיוק התפקיד נכון. שלנו יורם. התפקיד שלנו להראות בדיוק שישוע הוא לא סנטה קלאוס, וישוע הוא לא סתם תינוק בעורווה, או ישוע הוא לא מישוע על אלא ישוע הוא קשור לעם היהודי, ואנשים בארץ לא יודעים, כן. נכון, נכון. אבל המפגש אולי נראה כמו אחד השיעים או משיח. לא, בטח שלא. נכון. בדיוק מדוע הפסוק הזה מתאים. תשימו לב שהנביא ישעיהו מכליל את עצמו יחד עם העם ומתאר את הגישה של העם אל ישוע, אל המשיח. המילה הזאת, ונחמדהו, ולא מראה ונחמדהו, היא נובעת מהשורש חמד. אוקיי? לחמוד. ישוע לא היה בחזות החיצונית שלו משיח שהוא עמד בציפיות, ולכן העם לא חמד אותו בכלל. זה לא היה מישהו שאומר, oh, או, הלוואי שזה היה המשיח שלנו. זה לא היה, ולכן הם לא, לא רצו אותו. בואו נעבור לפסוק השלישי. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא. בפסוק הזה, תשימו לב, פסוק שלוש, אנחנו רואים דמות שמקבלת בוז. מה זה המילה הזאת בוז? שמישהו שאתה לא שווה כלום, אוקיי? מישהו שבזים לו, זה מישהו שצוחקים עליו. זה מישהו, אף אחד לא רוצה לקבל קריאות בוז. לדוגמה, אם יש איזשהו מישהו שעולה לשיר ושר איזה שיר ככה ויש לו קול כזה, אז כולם צועקים לו בוז, בוז! אז הוא נבזה. זאת אומרת, הוא מקבל, <laughs> מקבל הרבה קריאות של עגבניות וקריאות של בוז. Uh, הדמות הזאת היא דמות שלא מתייחסים אליה בכבוד. תשימו למילה איש בפסוק הזה. דווקא כאן בפסוק הזה אנחנו רואים עדות שמדובר בעצם באדם ולא בעם. אוקיי? Okay? הוא איש uh, מכאובות. Uh, איזה איש? מדוע אנחנו חושבים על ישוע כאיש מכאובות וידוע חולי? <אנ> מה אנחנו קוראים פה? מה זה איש מכאובות וידוע חולי? זה מישהו שסובל מכאב אמיתי, כאב פיזי, מכאובים נפשי ופיזי כמובן, <אנ> לא רק, לא רק לא פיזי. אבל אפשר להתייחס לזה בשני מובנים. <אנ> כן. אפשר להתייחס לזה במובן הזה שהוא באמת חולה <אנ> וכואב לו, לא? <אנ> אפשר <אנ> <אנ> להתייחס לזה במובן החיובי של המילה, שכואב לו והוא מרגיש חולי כתוצאה מזה שהעם לא שומע לו. לו <אנ> יכול להיות, <אנ> <אנ> נכון מאוד. אז הנה, יורם, אתה לקחת צעד אחד קדימה, וזה יפה מאוד. הפסוק הזה, כמו שיורם אומר, מתאר בעצם את מה שעבר על ישועה דווקא בשעות האחרונות של החיים שלו, שהרומאים התעללו בו. בזמן הזה הוא נחשב לאדם בזוי, והעם, תשימו לב, הסתיר את הפנים ממנו, אוקיי? העם לא יכול היה אפילו להסתכל עליו, אה, על ישועה. אה, בזמן הזה אה, הוא נחשב לבזוי. פסוק ארבע מסביר את זה בצורה ברורה, תשימו לב. עכשיו אני שמתי פה צבעים, ולפי הצבעים אני רואה פה את המקבילות בין שני הפסוקים. תשימו לב, בפסוק שלוש כתוב שהוא איש מכאובות וידוע חולי. בפסוק ארבע כתוב שזה נכון. עכשיו, על איזה חולי מדובר? <תובע> אכן, <מישר> נכון, אכן זה נכון, חולנו <תובע> הוא נשא, החולי שלנו. ומכאובנו סבלם, הכאבים שלנו הוא סבל. איך הוא יכול לסבול את המחלה שלנו ואת הכאבים שלנו? כאן אנחנו רואים שבפסוק שלוש כתוב שהוא איש מכאובות וידעו החולי. המכאובות והחולי שלו זה לא היה שלו בעצמו, אלא משהו שהיה אמור להיות שלהם. מי היה צריך לקבל? הם היו צריכים לקבל את זה, נכון? עכשיו הוא לקח את הכאבים האלה ואת המחלה הזאת שלהם, ותכף המח... נגלה איזה מחלה, עליו, על עצמו. אנחנו רואים שבעצם בפסוקים האלה ישוע המשיח אפילו לא נחשב, תשימו לב, בפסוק שלוש הוא נבזה ולא חשבנו. בפסוק הזה, בוורוד שאני שמתי את זה, העם לא מתייחס אליו בכלל, הוא סובל, אבל העם בעצם לא מתייחס לסבל הזה כמשהו רציני, כמשהו חשוב. בפסוק ארבע, עוד פעם המילה הזאת מופיעה, תשימו המילה חשבנו הוא, אנחנו חשבנו אותו, אוקיי? ככה זה, כדי שתדעו על מה מדובר. חשבנו הוא, זה אנחנו חשבנו אותו, או חשבנו עליו. אז אנחנו... פה בפסוק ארבע, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. פה הם כבר כאילו כביכול עכשיו חוזים בהם. אז מה, כן, פה. אז מה העם רואה מול העיניים שלו? הוא רואה בעצם את, יש, את ישוע נגוע, וזה באדום, הוא מסתכל עליו, הוא רואה נגוע מה זה נגוע? זה גם מהמילה מחלה, נגע זה מחלה בעברית, נגוע, מוכה אלוהים ומעונה, זה מה שהעם רואה בעיניים שלו. העם לא חושב בכלל שמה שקורה לו לא היה אמור לקרות להם. <אז> הוא לא יודע, העם לא חושב על זה ולא אה, אומר. מדוע? העם רואה אותו מול העיניים, אבל הוא לא רואה אותו כמשיח מכיוון שזה לא המשיח שהם ציפו. ככה לא נראה מלך המשיח. נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. זה לא סוג של משיח שהעם היה בכלל יכול לחשוב שזה סילוס. יכול כמובן, להיות. אז כמובן. <laughs> אז העם, אז כתוב בוורוד, ואנחנו חשבנו הוא. אנחנו חשבנו שהוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. הוא, לא אנחנו, הוא. אז לכן הוא לא יכול להיות המשיח. וכאן זה... זה באמת מראה לנו עד כמה זה לא היה יאומן. מה הפסוק הראשון אומר? מי האמין לשמועתנו? וזרוע ה' על מי נגנתה? עליו, על הנגוע אלוהים ומוכה? איש מכאובות וידוע חולי? האם זה יכול להיות המשיח? כמובן שלא. עד היום אנחנו רואים את הדבר הזה, כמובן. בואו נעבור לפסוק חמש. והוא, כתוב, מחולל מפש... מפשענו, מדוכא מעוונותינו. המשיח סבל לא בגלל החטאים שלו, אלא בגלל שהוא נשא עליו את כל חטאי העם. המילה מחולל, אוקיי, okay, קשורה לחילול משהו קדוש, אוקיי? Okay? משהו טהור, משהו ללוך. אתה לא יכול לחלל משהו תמה, כי הוא כבר טמא. מה אנחנו, למשל, השבת היא קדושה, נכון? ואם אנחנו לא שומרים אותה, מה אנחנו עושים? <מחללים>, מחללים אותה, נכון? אז השבת היא בעצם כתוצאה מזה שאנחנו לא שומרים אותה, היא מחוללת, בגלל שהיא קדושה. גם פה אנחנו רואים שהדמות הזאת, שהמשיח, בעצם היה טהור לפני שהוא לקח עליו את החטאים שלנו. אתם מבינים מה אני אומר? אז כאן אנחנו רואים את זה שהעם מודה עם ישראל מודה שהוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, והוא אומר את זה פעמיים. מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. ישוע כמו שא הפסח לוקח, שא הפסח הוא היה תמים, הוא לוקח עליו את החטאים של העם כדי שהעם לא ימות, כמו שהיה במצרים. העם לא מת כי הדם של השא היה על הדלתות של המשקופים של הדלתות, נכון? ובזכות זה שהוא לקה, השה של הפסח, מת, בזכותו העם אה, לא מת. הבכורים של בני ישראל אה, ניצלו. אלו שמקבלים את הפירוש שהקטע הזה מדבר בעצם על עם ישראל, שוכחים דבר מאוד חשוב. הם שוכחים שהעם לא היה יכול לחפר על החטאים של האנושות, נכון? עם ישראל לא יכול להיות הקורבן התמים שבדם שלו הוא מכפר על הגויים. הגויים לא באים ואומרים עם ישראל הוא הקורבן שלנו, הוא מת כדי שאנחנו נקבל כפרה. איפה זה היה? אנחנו לא יכולים לקבל את הפירוש הזה בכלל, דווקא גם, בלב, גם בלב, בשביל בלב הדבר בלב הזה. עושים מעם ישראל איזה עם טהור ולגמרי לא. לא. עכשיו, אבל התנ״ך בעצמו לא אומר את זה. תשימו לב, דוד המלך הוא היה אה, מלך ישראל. אפילו משה רבנו, סליחה. אפילו משה רבנו אמר, אף כשעורף. בדיוק. הוא... אבל בואו נוציא את זה עכשיו ממש מדבר אלוהים בעצמו. ואנחנו נראה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אתם יכולים לזכור אפילו את התהילים שאנחנו נגיד עכשיו. אבל דוד המלך הוא בעצם היה הנציג של עם ישראל, אה, שמייצג את עם ישראל בעצם כמלך שלהם, נכון? הוא היה מלך. אה, והוא בעצם אומר בתהילים 103 פסוקים שתיים ושלוש, תשימו לב, הוא אומר ברחי נפשי את אדוני ואל תשכחי כל גמוליו, הסולח למה? למה אלוהים סולח? לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואי חי, זאת במילים יותר uh, פשוטות, uh, דוד אומר כאן שאלוהים סולח לכל העוונות ולכל, והוא מרפא את כל התחלואים, יש כאן מקבילות שבעצם עוון זה מחלה אתם יכולים לראות את זה בצורה מאוד גלויה. דוד המלך מדבר בדיוק על זה. מה הוא אומר? הוא זקוק לאלוהים. דוד המלך בעצם זקוק לסליחה של אלוהים על כל העוונות שהוא עשה. הוא קושר את העוונות לתחלואים שאלוהים מרפא. ואנחנו נמשיך בתהילים הזה. זה היה 2-3, ואנחנו עכשיו נקפוץ ישר ל-10 עד 12. דוד אומר לא כחטאנו עשה לנו, מה הוא אומר? לא, לא לפי מה שמגיע לנו עשה לנו, לא כעוונותינו גמל עלינו, זה אותו דבר. כי כקבוע שמיים על הארץ גבר חזו על יראם, כי רחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשענו. עוד פעם המילה פשעים כאן, אתם שמים לב? היא מאוד מאוד חשובה. <laughs> אם אנחנו מחפשים את המילה הזאת, אנחנו מוצאים אותה בדיוק בפסוק שקראנו. והוא מחולל ממה? מפשענו הוא מחולל. אתם שמים לב? האם עם ישראל היה נקי מחטא? דוד המלך מודה שהעוונות והתחלואים של העם, מי מרפא אותם? אלוהים מרפא את זה. העם לא יכול להיות קורבן כי הוא בעצמו מלא בעוונות. אם העם היה נקי וטהור, ואיפה נכון. תשימו לב, בצבע ירוק. אוקיי? Okay, בצבע הירוק. כאן, בצבע הזה כתוב, מוסר שלומנו עליו. כאן, במילים האלה, העם מודה שהאחריות על השלום שלהם, על שלומם, נתונה בידו. מוסר שלומנו על מי? עליו. <ע> <ע> עליו. <ע> מה יהיה השלום שלהם? <ע> <ע> הוא יקבל את העונש שהיה מגיע להם. אוקיי? Okay, זה השלום שלהם. והוא עושה את זה בעצם בעובדה שהוא סובל את, הפצע, את הפצעים שלו ומת בעקבות, בעקבות כך והם נרפאים. <אח> תשימו לב מה כתוב בכחול, מוסר בירוק, מוסר שלומנו עליו, בכחול ובחבורתו נרפא לנו. המילה חבורה, תזכרו אותה, חבורה זה מכה, אוקיי? כתוב ש, שהוא מוכה אלוהים, אז המכה גורמת לחבורה. לדוגמה, אם אתם נופלים ומקבלים מכה, אז אחר כך יכול להיות לכם פה סימן כחול. זה נקרא חבורה, אוקיי? זה אה, מה, משהו חזותי למכה שאתם מקבלים. מה? זה נקרא שטף דם חבורה. שת... כן, כן, אנחנו נקבל שת... את הרבה מלוא הרבה ההסבר הרפואי מאנה זה שטף דם תת-עורי, <laughs> <קט laughs> אוקיי? אבל גם צעירים אוקיי? שיודעים, הם, לא, הם, לא, הם לא, הם קוראים את הפוסק בקריאתו. נכון, נכון, אבל חבורתו, חבורתו זה בפצע שלו, במכה שלו, מה אבל במכה? נרפא לנו, איך אנחנו יכולים לקבל רפואה מפצע שקורה למישהו אחר, הרי זה לא הגיוני בכלל, מבחינת התחביר העברי למילים בפסוק הזה אין היגיון איך יכול להיות שבזה שמישהו מקבל מכה, אז אני מתרפא, אוקיי? בזה שהוא מקבל מכה, אני נרפא. זה בגלל שהמכה הזאת הייתה צריכה להיות לי. אני הייתי צריך לקבל את המכה הזאת. יש לי אלה שכביכול, בתרבות היהודית, שאם נגיד, סתם נשבר כוס או נשבר משהו אחר, כביכול, כאילו, זה שנשבר הכוס זה משהו שהיה צריך להיות או נגיד פגע ברכב קטון עדונר, אני יצאתי ימין, זה היה יצאתי גוטין, זה המושגים okay. שלהם. אוקיי, okay. אז כאן אנחנו רואים בעצם אה, שהעם בעצם מקבל רפואה על ידי העובדה שהעבד, אה, הזה, המשיח, אה, הוכה ומת. פסוק 6 ממשיך באותו הכיוון. העם הלך לעיבוד, אוקיי? Okay? תשימו לפסוק 6. כולנו, מי זה מדבר פה? העם אומר, כולנו כצאן טעינו. אתם יודעים למה המילה פה צאן חשובה? כי אלוהים תמיד מדבר על העם שלו ואומר, אתם הצאן שלי. מה זה המילה הזאת צאן? עדר כבשים, <עדר> אוקיי? <okay>? אחד מהשמות של העם זה, אלוהים פונה אליהם ואומר, אתם צאני, אתם הצאן שלי. וכאן זה מראה שבעצם העם מדבר. העם אומר, כולנו כצאן טעינו. איש לדרכו פנינו, ומה אלוהים עשה? ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. כאן העם מודה שהאחריות בעצם על זה שאלוהים הפגיע בו את העוון, הוא שלהם, בגלל שכל אחד הלך לדרכו. מה זה נקרא שכל אחד הולך בדרכו? אפשר להגיד שכל אחד חושב ומאמין מה שבא לו? אוקיי, נכון? אתם יודעים שהיום ביהדות מאוד מקובל לחשוב שלתורה יש שבעים פנים? ככה הם אומרים בתורה שבעל פה, שבעצם יש שבעים פירושים, שבעים פנים, שבעים זוויות שאתם יכולים להסתכל, ומה זה אומר שבעים? כמובן שזה לא מספר מדויק, זה רק, הם רוצים לומר שלכל אחד יש מרחב פעולה גדול שהוא יכול לראות את הדברים שכתובים בתורה כפי שנראה לו, אוקיי? לכן הם אומרים שבעים פנים לתורה. ולכן אנחנו רואים שגם פה העם בעצמו אומר, העם מודה, זה, זה פשוט צורה מאוד ברורה שהעם בעצמו אומר, כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, וה' הפגיע בו את עוון כולנו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, תגידו בכנות, האם יכול להיות שהגויים יגידו דבר כזה? לא. הרי... הרי הפרשנים היום היהודים אומרים שזה מדבר על עם ישראל. בואו נהיה כנים עם עצמנו. האם יכול להיות, ש... תקשיבו עכשיו למה שאני אומר, האם יכול להיות שהגויים יגידו את זה? כולנו כצאן תאינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון? כולנו? ממתי הגויים מדברים על מה שהם עושים כעוון? הרי זאת שפה של אלוהים, זו שפה של תורה, זו שפה של, של דבר אלוהים. ממתי הגויים מדברים בלשון של עוון? פעם שמעתם את, את נבוקדנצר אומר שזהו עווני, שאני עשיתי את זה לירושלים? כתוצאה מזה או... ועם ישראל הוא הקורבן לחפר על החטאים שלי? זה, זה אבסורד. זה אבסורד, נכון. אבל אה, כמובן שהרבנים יעשו הכל yes. כדי שלא לקבל את הפירוש שמדובר בעצם בצורה כל כך ברורה על ישוע המשיח. אה, וזה באמת דווקא נבואה. אני יכול להתווכח על המילה ישוע. אפשר להתווכח, כן, נכון, על הזהות. אפשר להתווכח בדיוק. על הזהות, אם זה ישוע או לא אבל לבוא ולהגיד שעם ישראל לקח את כל העוונות של הגויים, וכתוצאה מזה עכשיו אנחנו סובלים, ועכשיו אנחנו חוזרים את המציע אבל יורם, זה בדיוק על זה שזה ישוע. למה? כי לא הייתה להם בעיה. לשמור על הפירוש שזה המשיח אם לא היו מדברים על ישוע. אתה מבין? <adopted> הם לא רוצים להגיד שזה המשיח מכיוון שאין להם אופציה אחרת. אין עוד אופציה חוץ ממי من... יגידו שהוא יכול למלא את כל הנבואות האלה חוץ ממנו. <evaluation> גם היום זה בדיוק ככה. אגב אתם לא יכולים למצוא דרך כלל <-atori> במה שקשור uh, למשיח סתם תשאלו אנשים, תעשו תרגיל. אתם לא חייבים להגיד להם על המקום שאתם מאמינים בישוע, אבל תבואו בכנות, אני עושה את זה הרבה פעמים, אני בא ליהודים ואני שואל אותם, תגיד, מה אתה יודע על המשיח היהודי? זה בדיוק כמו שאני רציתי עכשיו לומר לכם, ודאי איתם תאומי. זה בדיוק כמו כן, לשאול אותם. ואני שואל אותם, אז אוקיי, בסדר, אני לא אומר את המילה שאני מאמין בישוע, אבל אני... אז תעבירו לי, מי המשיח הזה ש... נכון, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אתם יכולים לשאול יהודים רבים, אף אחד לא ממש יודע מה המשיח, מתי הוא יבוא, או... אדוני השם אחר, אין פה... אין קונצנזוס, אז זהו, בנושא של המשיח אין בכלל קונצנזוס, רבנים ממש גדולים, כל אחד אומר על המשיח דבר אחר לחלוטין, שהוא יעשה דברים אחרים לחלוטין, ו... ממש אנשים לא יודעים, פשוט לא יודעים, ומשתמשים בכלל במילה משיח אה, כמטבע לשון, אתם יודעים מה זה נקרא מטבע לשון? להשתמש בזה בשפה היומיומית, לדוגמה, נו יורם, עד מתי אני אחכה שתתקן לי את האוטו? עד שהמשיח יגיע? אז תמיד משתמשים במילה משיח בצורה הזאת, כל כך זולה, שהמושג שה, הזה כבר לא כל כך מעניין אנשים. כי בעצם לא רואים את זה, אין איזושהי דמות שכל עם ישראל באמת מחכה לה, כי אף אחד באמת לא יודע למי לחכות. הדבר היחיד באמת שאנחנו יכולים לקחת אותו כדבר אמיתי, שיוצא מתוך דבר אלוהים, דווקא זה המשיח הזה, המשיח ישוע שהוא מילה. כמובן שבשיעור אחד אנחנו לא יכולים להראות את כל המילוי של התמלאות של הנבואות עליו, אבל אתם יכולים לראות פה בחיים, כשאנחנו לוקחים את הנבואות של ישעיהו ומקבילים אותם למה שקרה באמת בברית החדשה, אנחנו באמת רואים שזה אחד לאחד מתאים. בואו נלך לפסוק שבע, אנחנו אל תשכחו צריכים להגיע לפסוק שתים עשרה, אז בעזרת השם נגיע. ניגש והוא ניגס, סליחה, זה לא ניגש, זה ניגס. עכשיו המילה הזאת ניגס זה מהמילה נוגס, זאת אומרת של... נגשים ונשאיר בסוף. כן, כן. והדרך שבעצם פוגעים במישהו אחר. בזמן של יציאת מצרים השוטרים של עם ישראל שהתמנו על ידי המצרים קראו להם נוגשים. אוקיי? Okay? העם. הם היו מתוך העם, אבל הם היו שוטרים כאלה. והם, מה התפקיד שלהם היה? היה צריך, היו צריכים אה, אה, לאכוף את החוק. שאנשים שלא עשו, הם היו מקבלים מהם את העונש. אז כאן אנחנו רואים בעצם שהמשיח, הוא בעצמו, אה, הוא ניגש על ידי אלה שפוגעים בו. ולא משנה מה שקורה לו, הוא לא פותח את פיו. המשיח סובל את העינויים שלו בדממה, אוקיי? Okay? דברים אלה נכונים לגבי ישוע, גם כשהוא עמד למשפט לפני אה, הרשויות היהודיות וגם במשפט הרומי, אוקיי? אתם זוכרים במשפט לפני פילטוס, הוא גם שתק. הוא לא ענה להאשמות הרבות שהאשימו אה, אותו. אי אפשר לומר את אותו דבר גם פה על עם ישראל, נכון? אה, עם ישראל אף פעם לא סבל בשתיקה. האם אנחנו שותקים כשמישהו מנסה לפגוע בנו? האם אנחנו לא עושים שום דבר? תקחו את עם ישראל היום. כן. כמובן שלא. אה, אה, עם ישראל לא יושב בשקט, שהם מנסים לפגוע בו. <coughs> שימו לב, מתי 26, 62, 64, קם הכהן הגדול ושאל אותו, אינך משיב דבר על מה שאלה מעידים נגדך? הרי הם מאשימים אותך. הם אומרים דברים שבעצם אתה יכול להגיד שהם לא נכונים. אתה יכול להגיד שהם מעידים עלי עדות שקר, אתה יכול להגיד משהו, אבל ישוע שתק. זה בעצם, השתיקה שלו אומרת כל כך הרבה. הרבה. נכון, ישוע שותק מכיוון שהוא לא, לא מנסה להגן על עצמו. נכון. ניגש הוא והוא וה, וה, נענה ולא יפתח פיו. כסלע טבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נעלמה ולא יפתח פיו. הוא לא מנסה להגן על עצמו. פסוק שמונה הוא עומד למשפט ונידון למוות. אוקיי? מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים. תשימו לב זה המקום היחיד בעצם בישעיהו שכתוב בו שהמשיח ייגזר מארץ חיים. דרך אגב, בדניאל, דווקא כן זה כתוב שמשיח יקרת בפרק תשע, אוקיי? ייכרת ואין לו. כתוב ממש בפירוש, משיח ייכרת. זה, זה גם נבואה על ישוע המשיח, שהנבואה הזאת זה נבואת זמן שמביאה את, ה, את מי שמחפש בדיוק לזמן שישוע אה, עלה על הצלב. כאן אנחנו רואים בישעיהו שהוא נגזר מארץ חיים הוא הוצא להורג, אבל למה הוא, הוצ... הוא הוצא להורג? אנחנו קוראים את זה בעצם בכחול למה הוא נגזר מארץ חיים? נו אתם תגידו לי, כתוב פה למה? מפשע עמי, עמי. נגע לעמו בעצם מה... מהמחלה של העם שלי כתוב, מהפשע של העם שלי, הוא נגזר מארץ חיים. Mm -hmm. אתם יודעים, המושג הזה להיות גזור מארץ חיים, זה במילים אחרות בעברית, זה מוות. זה נקרא מוות. כשאומרים למישהו שהוא נגזר מארץ החיים, זאת אומרת שהוא איננו חי יותר, הוא מת. וכאן כתוב את, את הזה שהוא מת, וגם כתוב ממה הוא מת. הוא מת בגלל הפשעים של העם, אוקיי? נכון, זה מאוד ברור. נכון. הוא לא רוצה לקבל כמו שזה פשוט. זה משהו שאדם, זה כמו סוס ששמים עליו את ה... ידיעה על העיניים, והוא עומדים אותו ל... אבל מה אני אומר לך, אתה אמרת, אם אני גם מדברת עם החבר של נוטש, אבל הוא לא, כאילו, הוא כאילו שומע, שומע, אבל לא מקבל כלום, הוא שם... מכיוון שאתם חושבים שאם אתם מראים פסוקים אז פה מדובר על ויכוח תיאולוגי, כאן לא מדובר על ויכוח תיאולוגי, על מה שמדובר פה זה לא על התיאולוגיה אלא על הזהות היהודית. <אח> בגלל שהזהות של מה שאתם מייצגים היא מאיימת על הזהות היהודית שלו. <אח> הוא לא חושב ממש על מה שאתם אומרים מבחינת ההיגיון של הפסוק, <אח> אלא מה זה אומר שאני צריך לחשוב על ישו אתם מבינים? על ישוע. למשל, דוגמה, האנשים שמכירים אותי, אוהבים אליי יותר, אבל את הדת שלו. נכון. אבל אני לא מכרתי, מהפוך הוא. גם גיאו נאמר את זה. מהפוך הוא, אני אומר. אתה לא היחיד. הוא ברור. יש בעם קונצנזוס מלא שמי שמאמין בישוע המשיח, הוא איננו נחשב יותר ליהודי. היום, דרך אגב, יש יהודים בעולם שיש להם אפשרות לבוא ולחיות בישראל, אבל... אם הם מצהירים באמונתם בישוע, יהדותם מתבטלת מיידית, אוקיי? עכשיו, אפשר לתאמין בטח. פה מדובר מדברים ככה, אצלנו מדברים, אתה יהודי, אתה זה, היית בן אדם היית שותה, היית עושה דברים, עכשיו אתה לא נורמלי, אתה קריטי, נכון, אז אנחנו מדברים כאן על זהות. פסוק תשע, yeah. כאן אנחנו רואים עוד נבואה, דרך אגב הפרק הזה, פרק חמישים ושלוש, זה פרק כל כך מלא בנבואות שמתארות את הברית החדשה בצורה כל כך יפה, אפשר להרא להראות את זה רק בהשוואה, כמו שאתה אמרת, שאתה לא יכול להראות, אתה לא, אתה לא יכול, אני אגיד את זה ההפך, אתה לא יכול לא להראות, מכיוון שאחרת זה לא, זה לא, אה, בכלל לא הגיוני. נכון, אז הפסוק הזה מדבר על קבורתו של המשיח, הוא הוצא להורג כפושע, <אח> אוקיי, ולכן היה צפוי שהוא ייקבר כפושע, נכון? היה צפוי שיקברו אותו כמו פושע, אבל אלוהים יתערב, ותשימו לב מה הוא עשה, ויתן רשעים קברו ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו, <אח> הוא היה אמור להיקבר כפושע, אבל בעצם הוא לא היה פושע, כי כאן זה כתוב, הוא לא עשה חמאס ולא רימה, בעצם הוא בעצמו היה נקי לגמרי, הוא קיבל עליו את החטאים של אלה שהרגו אותו, אלה שפגעו בו, הוא מת בשבילם, הוא מת בשביל אלה שהרגו אותו, אתם יכולים לתאר לעצמכם את הדבר הזה הוא הקריב את עצמו בשביל אלה שפגעו בו, עד כדי כך. וזה בעצם קצת שם אותנו בפינה, כאנשים מאמינים, כי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות דוגמה, כמו שישוע היה. אתם מסכימים בחיים שלכם למות בשביל מי שפוגע בכם, בשביל מי שאתם לא אוהבים? זה מה שישוע עשה. ישוע לא שנא את אלה שהרגו אותו, להפך, הוא אהב אותם עד אהב אותם עד לאהוב את זה ששונא אותך. מה זה דבר קל? בישראל לא מחנכים את זה, לא מחנכים שאנחנו צריכים לאהוב את האויבים שלנו, נכון? יש מקום בעולם שכן בחדיקה? לא, אני מדבר פה, אנחנו חיים בישראל, כמובן שבעולם לא מחנכים את זה, אבל ישוע הראה לנו בצורה מאוד ברורה שהאויב שלנו הוא לא אדם, האויב שלנו הוא השטן, ובעצם אנחנו צריכים להתפלל בשביל כל בני האדם ולאהוב את כל בני האדם. במיוחד, קל וחומר, אצלנו בתוך הקהילה, בתור, בין אחים ואחיות, איך אנחנו צריכים להיות? צונעים או אוהבים? <אז> כמובן, איך אנחנו נראה את ישוע בצורה הטובה ביותר, <אז> אם אנחנו אה, נחיה את החיים שלנו כמו שהוא חי אותם? <אז> תשימו לב לפסוק עשר, <אז> השאלה היא כזאת, <אז> איך זה יכול להיות שאלוהים ידבר כאן על העם? <אז> ואדוני חפץ דכאו החולי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ אדוני בידו יצלח. האם זה היה רצון של אלוהים מה שקרה לאיש הזה או לא? לפי מה שאנחנו קוראים פה. זה היה רצון של אלוהים, כתוב פעמיים. ואדוני חפץ דכאו. מה זה חפץ? רוצה, נכון? את כל הפשעים של העם אלוהים לוקח ושם עליו. זה מה שכתוב פה במילים אחרות, וה' זה היה משהו שאלוהים גרם, זה לא היה הרומאים, זה לא היה, היה היהודים, זה לא היו אלו שהם בעצם עשו את זה, מי שעשה את זה היה לפי התוכנית של אלוהים, הוא בעצמו תכנן את זה, ממתי? מווסת <מאז> תבל, <מ> <מאז>, מאז שאנחנו קראנו בראשית פרק שלוש, פסוק חמש שזה בסופו של דבר מה שיהיה. נכון? שהנחש הוא יצליח לנקוש את העקב של זרעה של האישה, אבל זה ימחוץ את ראשו. וזה בעצם היה הדרך שאלוהים רצה להושיע את עם ישראל ואת כל העולם. ישוע בעצם היה קורבן, אבל איזה סוג של קורבן? מישהו יכול לזכור מהתורה איזה סוג של קורבן היה ישוע? יש לזה שם. לא, זה כתוב בפסוק. יש <שמע> אשם, <שמע> כן. אהה, <שמע> <laughs> התשובה נמצאת בתוך השאלה, נכון מאוד. <שמע> ישוע היה קורבן אשם. <שמע> כתוב אם תשים אשם נפשו. אלוהים עומד מאחורי המוות של המשיח, וזה היה בעצם הקורבן. אלוהים שם את נפשו של העבד, את נפשו של המשיח. הוא שם אותו לאשם, בקורבן אשם. Yeah. היחיד שראוי ומסוגל להביא ישועה לעולם הוא אלוהים, רק הוא יכול לעשות את זה. ואיך הוא בוחר? על ידי תורת הקורבנות. Yeah. <coughs> <coughs> <אתם רואים> שזה... <coughs> <coughs> אז uh, תורת הקורבנות ידועה לעם היהודי, לא מהיום. זה משהו שהיה ידוע כבר לפני אלפי שנים. זה סימל בעצם את מה שאנחנו קוראים פה בישעיהו חמישים ושלוש. מותו של המשיח לא היה מקרי ולא נבע מכורח הנסיבות, אלא היה חלק מתוכנית הישועה של אלוהים. וזה אנשים צריכים לזכור, שלאלוהים יש תוכנית ישועה. בוא עכשיו נעשה תרגיל קצר, אוקיי? אם נניח שעם ישראל היום מוכן לקבל את העובדה שלאלוהים יש תוכנית ישועה. נניח. איך עם ישראל פה בעצם קשור לתוכנית הזאת? נניח שהפירוש שעם ישראל זה מה שמדובר עליו פה. איך זה יכול להיות בעצם קשור לישועה של אלוהים? איך זה מתחבר לישועה של אלוהים? במה העם שהוא הופך להיות קורבן מושיע את כל העולם? איך אנחנו יכולים לחבר את זה? אנחנו לא יכולים. מכיוון שאם אנחנו מבינים שזה עם ישראל, אין לנו תקווה. אין לנו תקווה. אם זה עם ישראל, פה מי שמדובר עליו, אין תוכנית. אז מה התוכנית? הרי העם בעצמו לא יכול להיות אף פעם קורבן אשם, כי הוא בעצמו אשם. כדי, כדי להיות קורבן אשם, אתה צריך להיות נקי מחטא. יש מישהו בעם ישראל שהוא היה נקי מחטא? אי פעם? מה, חסרים אנשים בעם ישראל שהיו אה, אשמים? או בפשעים נוראיים שהם לא יכולים להיות קורבנות ולחפר. הרי כל דבר שקשור לכפרה צריך להיות בדם, נכון? אז עם ישראל לא יכול להיות אף פעם הקורבן על חטאים של העולם. אחד העקרונות זה של סליחת חטאים שצריך להשפך דם. פסוק, בפסוק עשר אנחנו רואים שזה בעצם המערכת שאלוהים קבע של קורבנות, אבל זה קורבנות זמניים, היום בית המקדש כבר לא קיים, נכון? עם ישראל היום מקבל מחילה ביום כיפור על ידי תפילה, אנשים מאמינים שתפילה היא היום הדרך שאלוהים מחפר על החטאים שלנו, אבל אנחנו רואים שזה לא ייתכן דבר כזה, אלא רק על ידי דם הכפרה ביום כיפור, לכמה זמן יש לה תוקף? <מח> לכמה זמן? לשנה, נכון? <מח> כל שנה יש יום כיפור. זה לא, <מח> זה לא פעם אחת יום כיפור וזהו, יש לה תוקף. <מח> עד יום הכיפורים הבא. אבל המשיח לעומת זאת, הוא נועד להיות הקורבן הסופי <מח> של כבר חטא לא יהיה יותר. הקורבן שסוף סוף מסלק את החטא. <מח> בשביל זה הוא הפך להיות קורבן אשם. היחיד שיכול לספק את הקורבן הזה, מי יודע מי הוא? רק אלוהים. רק אלוהים הוא יכול להביא את הקורבן הזה. מכיוון שאנחנו לא יכולים להביא קורבן נצחי, רק זמני, נכון? חיות זמניות נותנות חיים זמניים. ישוע המשיח שהוא נצחי, הוא נותן חיי עולם, וזה בעצם ההבדל. אלוהים הוא אחראי בסופו של דבר למותו של המשיח. אחרי זה, תשימו לב, יש אמרה מאוד מעניינת, יש כאן את האמרה הזאת, יראה זרע יאריך ימים, מדובר פה עליו, על זה שהוא מדוכא, על זה שהוא נחרט מארץ החיים, כאן כתוב שהוא יראה זרע, הוא יאריך ימים. עכשיו, רק שתבינו שמה שאתם קוראים פה עכשיו בוורוד, זה תירוץ של הרבה מאוד yeah. רבנים להגיד שזה לא יכול להיות שזה היה ישוע. מדוע? מכיוון שלא היו לו ילדים. Yeah. נכון כתוב פה יראי זרע? Yeah. מה זה נקרא יראי זרע? Yeah. שיהיו לו לא, לא דור המשך, נכון? Yeah. איך אתם הייתם עונים להם? אוקיי? Yeah. Okay. Yeah. זרע, איך שזה מוצג בתנ״ך, לא תמיד מוצג בדרך המילולית של זרע. לפעמים מדובר על זרע מטאפורי. Yeah. זאת אומרת זרע של, אה, אה, לא שלך באופן אישי שנולד ממך, אלא משהו שקשור אליך. למשל אלוהים בישעיהו מדבר על עם ישראל כזרע מרעים, אוקיי? זרע שהם עושים רע. ומדבר, מדברים על זרע אה, בצורה מטאפורית אה, כמשהו ששייך אה, לאלוהים או לא שייך לאלוהים. יש זרע של אלוהים ויש זרעים שאינם אלוהים. אז eh, כאן אנחנו יכולים להבין את זה כמובן eh, שישוע eh, ראה זרע. איזה זרע? את אלו שבעצם שייכים אליו. אלה שבסופו של דבר שהזרע הרוחני, אלה שבחרו בו, הם בעצם הזרע של האישה, הזרעה של האישה ואלה שהם בחרו בישוע המשיח. Eh, הם אלו שהוא יראה. ולמה יראה? מכיוון שהוא כבר לא מת, הוא קם לתחייה. הפסוק הזה מראה לנו בעצם את התחייה, רק המילה יראה פה מאוד חשובה. אחרי שהוא אשם, מה זה אשם? קורבן. מה קורה לקורבן? מת. אז אם הקורבן מת, איך הוא יראה? משוקע. יפה מאוד. אז כאן אנחנו רואים את התחייה, ממש את התחייה. ולא רק זה, כתוב יראה זרע יאריך ימים. השאלה היא פה, מי יאריך ימים? הזרע או זה שמדובר עליו? על מי מדובר? גם וגם, נכון. כשהמילה, הצמד מילים יאריך ימים, אין לו גבול. יאריך ימים שהימים שלו לא ייגמרו, הם יתארכו. אז הזרע, וזה שרואה את הזרע, יחיו. לכמה זמן לא כתוב, אבל הם יאריכו ימים, בסופו של דבר, אנחנו רואים שזה יצליח. כאן כתוב, המילה, בסוף הפסוק, מה היא אומרת? חפץ אדוני בידו הצליח. Uh, אם כתוב שהוא יצליח, סימן שהייתה משימה או לא משימה, נכון? הייתה משימה. אם, אם, לא, אם המילה הזאת י, uh, יצלח, לא הייתה קיימת, אז אולי היה אפשר לחשוב שזה איזשהו משהו מיסטי. אבל כאן אנחנו רואים שזה היה משהו פרקטי. הייתה תוכנית, התוכנית הייתה שמישהו ייקח על עצמו את כל העוונות של העם, הוא ימות בשבילהם מה שהיה אמור להיות עליהם היה עליו, הוא ימות, הוא יקום לתחייה ובעצם התוכנית של אלוהים תצליח חפץ אדוני בידו יצלח התוכנית של אלוהים תצליח הפסוק העשירי כאן חותם את מה שבעצם קרה אלוהים יצליח בעצם להושיע את בני האדם על ידי הקורבן של ישועה המשיח בוא נסכם, לסיכום בוא נגיד היה זה הרצון של אלוהים להרשות שהעבד שלו יסבול וימות. מכיוון שזהו האמצעי שאלוהים בחר כדי לכפר על העם ועלינו כאן. הכפרה הזאת היא שווה את כל העולם. הכפרה הזאת שאנחנו מדברים עליה זה הזכייה הגדולה ביותר, וזה מה שהוא הצליח. העבד אומנם מת, אבל הוא בכל זאת יראה זרע ויאריך ימים. בפסוק 11 אנחנו רואים את התוצאות של זה, מעמל נפשו יראה, מה זה מעמל נפשו יראה? בעצם מה, מהפעולות שלו זה מה שיצא, יש שכר לפעולה שלו, הוא יסבע, יראה יסבע, בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועוונותם הוא יסבול, כאן אנחנו רואים בעצם שאלוהים משתמש במשיח כדי להצדיק את אלו שהם, שבסופו של דבר יהיו צדיקים. מה זה מצדיק אותם? הם לא ימותו. הוא מצדיק אותם. במשפט, הם מקבלים הצדקה. המשיח אומנם מת עבור הכל, אבל הישועה, בזכות מותו, תקפה רק למי שמאמין בו. וזהו. אם אנחנו מקבלים את הקורבן שלו, הצדקה... ‫התקפה רק לנו. לגבי אלה ‫שבעצם הוא נשא את החטא שלהם. ‫כתוב, חטא רבים נשא. ‫תשימו לב, כאן כתוב. ‫אשר הארע למוות נפשו, ‫מה זה הארע? ‫נתן את החיים שלו אה, בשבילהם, ‫ואת פושעים נמנע, ‫והוא חטא רבים נשא, ‫ולפושעים יפגיע. ‫זה קורה גם היום. אה, ‫הפעולה של המשיח ‫לא הסתיימה רק אז. היא ממשיכה גם היום. גם היום הוא מפגיע בעד פושעים. מה זה פושעים? אנשים עם חטא. כל מי שבוחר להגיד, אוקיי, אני אשם, אני חוטא, אני צריך סליחה על החטא שלי, אני זקוק למשיח, אני רוצה לקבל את הקורבן שלך, הוא מפגיע בשבילו. מה זה נקרא להפגיע? להצדיק אותו. <אז> היום אנחנו ניסינו במהירות לחלוף. מעל הפרק הזה, לא ירדנו לכל הניואנסים כמובן, אבל נגענו בהרבה מאוד נקודות שקשורות לפועל של המשיח, ראינו בצורה מאוד ברורה ואתם שמתם לב שאחדים מכם אמרו שזה אבסורד לשייך את הנבואה הזאת לעם ישראל, באופן ספונטני אתם אמרתם את זה, בלי שום ספק שכאן מדובר על המשיח וכמו שרבנים לפני רש"י האמינו שהנבואה הזאת בעצם קשורה למשיח. אנחנו היום יודעים אחרי, הם אמרו כן, אמרו שזה מדובר על המשיח, הם לא אמרו ישוע, אבל הם אמרו שהנבואה הזאת מדברת על המשיח. ולכן מי ששומע את הדברים, נכון, מי ששומע את הדברים האלה גם בהקלטה, זה הזמן לקבל החלטה. האם אנחנו מקבלים את מה שאלוהים רוצה? זו נבואה שנכתבה לפני אלפי שנים. האם היא רלוונטית בחיים שלנו? אני אומר כן, מאוד. ואלוהים נותן לנו תמונה ברורה של התוכנית שלו. ולכן התפילה שלי, אם שמענו כאן את זה היום ולקחנו משהו, אגב, זה גם יהיה באתר שלנו, חלק מהשיעורים שלנו באתר, תוכלו לשמוע את זה שנית. יש לנו עוד שיעורים באתר על ישעיהו חמישים ושלוש. Eh, חוץ מהשיעור הזה של היום, eh, ואם אם, אם אתם באמת נתקלים באנשים שמוכנים eh, לשמוע, לפחות יהיה לכם מה לתת, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז שאלוהים יברך את כולנו, ושבאמת eh, נוכל להיות שגרירים של אלוהים במדינה הזאת. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך. הערב הזה, על ההזדמנות של השעה הקלה הזאת שלמדנו מפרק חמישים ושלוש בישעיהו. למרות השפה הקשה, אבא, אנחנו ראינו בצורה מאוד ברורה שכאן מדובר על המשיח, ואנחנו קוראים אבא בברית החדשה שמדובר על ישוע המשיח, ואנחנו מודים לך על דברך, על ההזדמנות שאנחנו יכולים לא רק להבין לעצמנו, אלא נוכל לחלוק את האמת. שאנחנו גילינו בדברך עם כל אדם. תברך אותנו, ואנחנו יודעים, אבא, שאתה מכין עכשיו הרבה לבבות של אנשים שיוושעו ויהיו במלכותך. תשתמש בנו, אבא, תשתמש בקהילה שלך, כדי שבאמת אנחנו נהיה אור בארץ הזאת, בכל מקום שנהיה. תודה לך על הכל. תברך, אבא, את כל מי שחולה, שלא יכל להגיע. תברך את כל אלו שסובלים מהקהילה שלנו, ש... ידעו שיש אלוהים בשמיים שעוזר ומנחם. תברך אבא את כל מה שאנחנו עשינו, את המשפחות שלנו, את הילדים שלנו, גם את ג'ון, שהוא נמצא בבית סוהר הבא, אנחנו מבקשים בשבילו, שאם זה הרצון שלך, שהוא באמת יקבל את השליש שהוא יכול להשתחרר. תברך אבא את המשפחה של יולנדה גם, תברך את המשפחה של טניה. שירם של דורה, אבא ושל מריה, של אנה, של יורם, של כולנו אבא, שבאמת המשפחות שלנו, של כל הקהילה, יהיו עדות ואור בעולם הזה. אנחנו מודים לך על הכל, מבקשים את זה למען התפארת שלך, בשם של ישוע המשיח, אמן. אמן, אמן ואמן.